a bad wapenzi wa islamu tunamshukuru allah subhanahu wa ta'ala ametupa fursa mara nyingine ili tuwe ni wenye kumbusha na dini yake allah subhanahu wa ta'ala na yeye peke yake allah subhanahu wa ta'ala ndio tunamuomba al ikhlasu fil qawli wal amal wapenzi ni kuwa katika darsa katika darsa iliyopita tulizungumzia aqsamul miyah sampuli za maji na tukaeleza kila moja na hukumu yake yani tukaeleza ile ambaye mtu anafaa kutumia katika tahara na ile ambaye hufai kutumia katika tahara na katika darsa ya leo Allah tutazungumzia babul al aniya mlango ambao unazungumzia mambo na aniya wa hiyal auya yani viombo vinye ambavyo tunavitumia vya kawaida alati yuhfadhu fiha almaa wa yani viombo hivi ambavyo tunaifadhalia maji ama tunaifadhalia vitu vingine visiyokuwa maji kwa hivyo wapenzi waislamu watu wengine huenda wakawa ni wenye kushangaa wakisikia uh, ulama wana wanaeka babu mzima na wanazungumzia kuhusu viombo au auia. lakini si kitu cha kushangaza kwa sababu hii ni dini ya Uislamu ni dini ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala ameipatia kila kitu na hukumu yake ndio kwa sababu ikawa ni dini ya haki mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala inna ad-dina 'inda Allah na ndio kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati Waraditu lakum al-islamu deena akasema leo nimewakamilishia dini yenu na nimewatimamtu alaykum ni'mati na nikawatimizia neema yangu wa lakum al-islamu deena na nikawaridhia ya kuwa uislamu ndiyo dini kwa hivyo hii dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala inapatia kila kitu na hukumu yake ikiwa wewe unajua ama mfano ukose kujua ukiwa unajua khair alhamdulillah ukiwa utakosa kujua hiyo haimaanishi hakuna hiyo hukum lakini umepewa umepewa option nyingine na Allah subhanahu kama hujui uliza fasalu ahla aldhikri kuntum la ta'lamun ta kama hamjui muulize wale wanaojua kwa hivyo isiwe kuna kitu ambacho unafikiria hukumu fulani unafikiria ya kuwa katika hii dini ya Uislamu hakuna abadan hakuna kitu kama hicho bal kila hukumu ambaye utafikiria kila hukumu ama kichochote ambacho kitatokea katika hii ulimwengu Allah Subhanahu wa taala dini yake ambaye ni dini ya Uislamu ni dini ambaye itasimama mpaka ile siku ambaye Allah Subhanahu wa taala Atasimamisha kiama kwa hivyo hii ni dini inakupatia kila kitu na hukumu yake kwa hivyo tunamuomba tunaomba waislamu na kila muislamu awe na imani na dini yake na ajue kila hukumu atapata katika hii dini na wala asiwe na wasuasi na dini yake na kama hajui awe ni mwenye kuuliza na awe ni mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala katika hii ni'ma ya Uislamu useme alhamdulillah ala ni'mati alislam wal iman mpenzi muislamu mafunga gani kwa kati ya mlango uliopita ambaye ni aqsamul na babu aqsamul miah ambaye iliyopita na babu ambaye leo tunaizungumzia Babu aniyah tunasema ya kuwa, katika darsa iliyopita tumesema raf'u tahara ni raf'ul hadath ni kuondoa hadath na hadath tumesema ni hali ambaye inamzuia mtu kusali ama kumzu, inamzuia mtu kufanya ibada ambaye inahitaji udhu ama kuoga yani ibada ambaye inahitaji tahara kwa hivyo na tahara hii ima iwe kuna katika hadath, tumesema hadathun asgar au kuna hadathun akbar na hadathun asgar inaondolewa na udhu na hadathun akbar inaondolewa na kuoga na kuna zawalu lkhabath. kwa hivyo kuondoa najisi kwa hivyo ili tuondoe hadath ima iwe ni ndogo ama kubwa ama tuondoe na najisi tunahitaji kujua uh, tunahitaji kutumia maji na maji haya ambaye tunahitaji kutumia ndio tuliyazungumzia katika aksamu miah na tukaeleza kila moja na hukumu yake tukasema ile ambaye kwamba unafaa kujitahirisha nayo ni ipi sasa maji haya unahitaji kuyaweka kwenye chombo yani inahitaji vyombo uwezi tumia maji bila kuwa na chombo kwa hivyo maji ambaye uh, vyombo ambavyo tunawekea maji ama tunahifadhia maji na tunahifadhia mengine hayo ndio tunayazungumzia leo. Na tunasema al-aslu fiha al-ibaha. Al-asli katika babu ya ina ni ibaha. Na hii ni kupitia katika aya Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema huwa alladhi khalaqa lakum ma fi al-ardhi jami'a, yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala Ndiyo ameumba kila kitu ambaye yako hapa katika hii ardhi. Kila kitu ambaye yako katika hii ardhi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ameumba kwa ajili yetu sisi wanadamu ili tuwe ni wenye kunufaika nayo. Kwa hivyo khalaqa lakum ma fi al yani hili kwa na hii katika hii umum Ndiyo vile vile babul ani ya inaingia hapo na asili yake ni alibaha kupitia katika hii aya na kila chombo ambacho ni tahir ni ni mubah kutumia yani ni jaisul istimal wanitikhad na ulama chombo chochote ambacho ni tahir unaweza tumia katika matumizi yake ya kawaida yoyote sawa ni yakula ni kunywa ni ya kuwekea vitu uh, vyombo, uh, vitu vingine unaweza tumia katika matumizi ya kawaida Ispokuwa chombo ambacho ni cha dhahabu ama fedha ama ni yani mchanganyiko wa dhahabu na madini nyingine ama mchanganyiko wa fedha na madini nyingine hii ndio hufai kutumia na imenukuliwa ijma na Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala kuonyesha hayo anasema in aqada al ijma'u ala tahrimi al akli wa shurbi fiha wa jami'u wa jami'u anwa'i al istimali fi ma'na al akli wa shurbi bil ijma' Imam Nawawi rahimahullahu amenuku ijma ya kuonyesha kuwa mtu chombo cha dhahabu ama chombo cha fedha katika kula ama kunywa na katika jamiu alistimalat katika matumizi yote fi ma'nal akli wa shurb yani kona maana ya kula na kunywa yani kama vile ma, vile lilovokatazwa al wa shur, matumizi mengine pia yamekatazwa ya yeah. kwa hivyo tumeruhusiwa katika kutumia fedha ama dhahabu kwa kutumia mfano ka, kwa wanawake imerusiwa katika upande wa mapambo kama mfano uh, mkufu au pete na vile vile wanaume wanarusiwa kwa fedha kutumia pete ya uh, the, uh, pete ya fedha lakini matumizi mengine haturuhusiwi sawa iwe ni kwa wanawake yani kwa upande wa vyombo Hairusiwi wanawake kutumia vyombo vya dhahabu ama vyombo vya fedha wakadhalika wanaume pia hali hiyo hiyo hiyo ni jimaa ambayo imenukuliwa na imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala na imekuja katika hadithi ambayo imepokewa na Hudhaifa Allahu an na hadithi ni muttafaqun alayhi anasema la tasharabu. anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi musiwe ni wenye kunywa Kutumia vyombo vya dhahabu ama vyombo vya fedha wala ta'kulu fi sihafihima wala musiwe ni wenye kula katika vyombo kadhalika vya fedha ama dhahabu fa inna lahum fid dunya yani hiyo ni tabia ama ni ya wasiokuwa wasiokuwa wasio waislamu fa inna lahum fid dunya yani hiyo ni sifa ama ni sifa ya wale wasiokuwa waislamu hapa duniani yaani kutumia kukula ama kutumia kunywa kwa viombo vya dhahabu na fedha wala na fil na Mtume صلى alaihi عليه وسلم Anasema naye yetu itakuwa ni siku ya kiyama yani uh, waislamu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa wakaingia jana watakuwa ni wenye kutumia viombo vya dhahabu na fedha na zinginezo kwa hivyo hapa duniani tumekatazwa kupitia katika hii hadithi na zinginezo fa inna lahum fid dunya haimaanishi kuwa wao wasiokuwa waislamu wameruhusiwa la lakini ulama wanasema hii ni libayani li, libayani hal ni kubainisha tu hali ya wale wasiokuwa waislamu ama wale wa ambao hawamtii Allah Subhanahu wa Ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam ufanye hivyo yani wakawa wanakula na kunywa kutumia vyombo vya dhahabu na vyombo vya fedha kwa hivyo uh, tunapata ya kuwa vyombo vyote tumeruhusiwa kutumia maadamu ni tahir isipokuwa hizi za dhahabu ambaye ama ima ni dhahabu peke yake ama ni fedha peke yake ama mchanganyiko wa fedha na dhahabu ama mchanganyiko wa dhahabu na madini nyingine ama fedha na madini nyingine. isipokuwa tu imekuja katika hali fulani Mtume sallallahu Alaihi wasallam ilipatikana ya kuwa kuna chomo cha Mtume sallallahu Alaihi wasallam kilikuwa kimevunjika na akawa ni mmonye kutumia kushikanisha sehemu ile ambayo ilikuwa imepata ime Ime, yani kama kukrak ambayo ime tuseme kama ime crack kama hiyo wakatumia kushitanisha uh, na fedha. Kwa hivyo wakasema hadithi ni ya Anas radhiyallahu an anasema anna qadha an-nabi sallallahu alayhi wasallam inkasar. Kwa chombo cha mtume sallallahu alayhi wasallam ilivunjika fattaha hadha makana ash-sha'bi silsilatan min na akawa mtume sallallahu alayhi wasallam alitumia kuunganisha sehemu ambayo imevunjika yani kipande cha fedha Hiyo ndio kiasi ambaye imeruhusiwa na lilhaja ikiwa kuna nyingine unaweza tumia basi haifai kutumia fedha ulama wanasema dhahabu kabisa haifai kutumika ama fedha ni katika hali kama hizi za dharura pekee yake ama katika hali nyingine hairuhusiwi Mjeziungu Subhana wa Taala atujalie ni wenye kusikiza lile la khairi na kufata. Subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa jazakumullahu khairan